السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika, kolika je njegova veličina i koliko sam njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salamina Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa Salatu a.s. na njegovu učasnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosvjedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahu uđel lavala dozvolu nastavljamo se družiti s komentarom brošure tri temeljna načela i njihovih dokaza istaknutog učenjaka Mohameda ibn Abdel Wahaba r.a. Predhodio je veliki broj predavanja o samim uvodima u ovu brošuru, a zatim o prvom temelju. Naime, dakle, ko je bio prisutan, ko je pratio tri temelja, govore o tri kaburska pitanja. Pitanja koja će sve jedan od nas bio muškarac ili žena, vjernik ili nevjernik, mladi ili stari, biti pitan u kaburu ko je tvoj gospodar, prvi temelj, ko je tvoj poslanik koja je tvoja vjera, drugi temelj i ko je tvoj poslanik, treći temelj. Autor Rahimehullahu tala ta upravo zbog važnosti odgovora na ova pitanja i mogućnosti odgovora na ova pitanja samo ukoliko se budu ova pitanja poznavala na dunjalu, koji ukoliko se bude živjelo po njima, Dakle, moći će se i odgovoriti u kaburu na ova pitanja. Dvojci Meleka, Munkiru i nekeru upravo autor Rahimehullahu tala, iz tog cilja napisao je ovu brošuru, ukratko je pojasnio brošuru dakle koja govori ova tri kaburska pitanja pojasnio je kroz šerijatske tekstove iz Kur'ana i hadisa i kako je poznato dakle za njegovo vrijeme i posle njega pa čak dakle i u skorije vrijeme ova brošura se redovno isčitavala čak dakle u džamijama nakon sabah namaza da li jedan pun sedmično ili čak dakle svaki svaki dan upravo zbog toga da se narod poduči ovim najbitnijim pitanjima ovim na kojima se poslije gradi cijelo vjerovanje i također jeli, kako bi bio ubijeđen u njih te uz Allahovu dozvolu mogao odgovoriti na kaburska pitanja. E, Temelj prvi koji govori o uzvišenom Allahu, dakle i to je temelj svih temelja, dakle kada budemo upitani ko je tvoj gospodar u kaburu, da možemo svi odgovoriti naš gospodar ili moj gospodar je Allah. O tome je dakle prethodio veliki broj predavanja utorkom nakon jacije namaza. Nakon, dakle, završenog prvog temelja, autor Rahimahullahu ta'ala kaže el aslu etsani, dakle, drugi temelj, drugi temelj kojeg moraš poznavati, u kojeg moraš biti ubijeđen i po kojem trebaš živjeti svoj život i na njemu ga proživjeti, na njemu skončati svoj život kako bi dakle, taj temelj sa sobom imao i u kaboru. Pa kada budeš upitan o tom temelju, da bez imalo dvomljenja, sa sigurnošću, s postojanošću, čvrstinom, sa ubijeđenjem, odgovoriš. Da budeš ubijeđen u to na dunjaluku i također, bićeš, ukoliko budeš ubijeđen na dunjaluku, bit ćeš ubijeđen i u odgovorima na ovo postavljeno ti pitanje u kavoru. Pa kaže, dakle, drugi temelj jeste marifetu dinil islam. Poznavanje vjere islama. Poznavanje vjere islama bil edille sa dokazima. Dakle, drugi temelj. Nakon spoznaje Allaha dželavala, nakon prvog temelja, drugi temelj jeste, dakle, vjera Islam. Obavezat je da se podučiš, da saznaš o vjeri, Islamu, najbitnije stvari, da to prihvatiš, budeš ubijeđen, dakle, u ono čemu se podučiš o svojoj vjeri, dini, Islamu, te da to praktikuješ u svome životu. Dakle, da spoznaš, da budeš ubijeđen, da radiš, da živiš po tim principima, u životu na ovome svijetu. Samo na takav način moći ćeš kada budeš upitan u kaburu koja je tvoja vjera? Dakle, da odgovoriš moja vjera islam. Po toj vjeri sam živio, u tu vjeru sam bio ubijeđen, tu vjeru sam poznavao s dokazima. Imao sam znanje o svojoj vjeri. Dakle, autor Rahimehullahu tala spominje drugi temelj. Jer je kao prvi temelj, spomenuo uzvišenog Allaha i, kako rekao, poznavanje uzvišenog Allaha je temelj svih temelja, najbitnija stvar. Pa dakle, nakon govora o Allahu, ko je tvoj gospodar, moj gospodare Allah. Kako znaš da je tvoj gospodar? Po čemu si ispoznao Allaha kao svoga gospodara kroz njegova znamenja, njegove ajete, njegove dokaze? Nakon što nam je pojasnio Kako da se upoznamo s našim gospodarem, spomenuo nam je obaveze prema našem gospodaru, pa je spomenuo kao primjer nekoliko vrsta ibadeta. Naše obaveze prema našem gospodaru, Allahu džel jeste da ga obožavamo. Da ga obožavamo svim vidojima ibadeta, odnosno svim onim što on voli, sa čime je zadovoljan od riječi, od riječi ili dijela javnih ili tajnih. I sa navođenjem tih primjera, autor je završio govor o ovom prvom temelju. Nakon toga došao je sa drugim temeljom, a to je dakle vjera Islam. Poznavanje vjere Islama, odnosno poznavanje svih tih propisa, naredbi i zabrana koje nam je uzvišeni Allah pojasnio i dakle o čemu govori u svojoj knjizi, jer mi putem tih naredbi i zabrana obožavamo našega gospodara. Ispunjavamo mu svoje obaveze prema našem gospodaru Allahu Dželovala. Zbog toga je autor došao. Jeli, sa spoznajom, poznavanjem vjere Islama kao drugim, kao drugim temeljem, nakon govora o Allahu Dželvala prvom temelju. Pa kaže, marifetudin ili islami bil edille, poznavanje vjere Islama s dokazima. Dakle, da upoznaš svoju vjeru Islam kroz dokaze a ne samo da kažeš musliman vjera islam to je ovo to je ono ne moraš da imaš dokaze da upoznaš svoju vjeru islam kroz dokaze i da budeš musliman na dokazu marifatu dinil islam bil adilla da spoznaš vjeru islam kroz dokaze sa dokazima dokazi šta je dokaz dokaz je kuran i sunnet osnovni izvori vjere islama jesu kuran i sunnet Pa dakle, da sve ono što učiš iz svoje vjere, dini, islama, da učiš kroz Kur'an i sunnet, iđma, konsenzus islamskih učenjaka po pitanju određenih Kur'anskih ajeta, određenih hadisa, određenih jeli, šerijatskih propisa. Ovo moraš da poznaješ kroz dokaze. Jer se upravo u hadisu Elbera ibn Aziba, radijallahu an, ashaba koji prenosi, dakle taj poduži hadis, o kaburskim pitanjima, Ota tri kaburska pitanja, koja će sve jedan biti upitan od nas, upravo se, dakle, spominje. Nakon govora o vjerniku i njegovom ispitivanju u kaboru, spominje se ispitivanje nevjernika, spominje se ispitivanje licemjera u kaboru. Pa kada bude upitan ova tri pitanja, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera, ko je tvoj poslanik, govorit će ha, ha, ha, Pokušavaće da se sjeti, pa će reći ljudi su govorili nešto pa sam rekao i ja. Kako kažu komentatori iz ovog hadisa se zaključuje jasno da se ne može tek tako govoriti o vjeri, što drugi govori tako govoriš i ti. Povedeš se za glasinama, ne, već dakle svoju vjeru moraš da izgradiš na dokazima. Pa će meleki reći niti si učio niti si znao. Za razliku od vjernika, kada odgovori odmah, čim bude upitan, ko je tvoj gospodar, moj gospodar je Allah. Ko je tvoja vjera, moja vjera Islam. Ko je tvoj poslanik, moj poslanik je Mohamed Aleyhi Sobsun. Pa će reći, učio si i znao si, znao si i učio si. Zato autor kaže i na sami način tako je naslovio svoju knjigu. Dakle, Thalasetul Usulwa Dillatuha. Tri temelja njihovi dokazi. Ovi temelji moraju se poznavati s dokazima, moraju se naučiti s do, s, kroz dokaze. O svome gospodaru, Allahu džel lavala, tebi najbitnijoj, najbitnijoj stvari, najbitnijem pitanju, moraš se tome podučiti kroz dokaze. Da o svome gospodaru govoriš kroz dokaze. Da o svome gospodaru govoriš tek tako. Rekla, kazala, da slušaš ljude, kojima nije svojstveno da pričaju kroz Kur'an i Sunnet, time čovjek može da iznese laž potvoru na Allaha, da opisuje Allaha, da govori o Allahu, da govori o Allahu i vjeri, da govori o njegovim propisima bez dokaza. Mi kako da spoznamo Allaha, kako da se upoznamo s njim, kako je autor govorio kroz njegove ajete, kroz njegove dokaze, Allah nam govori o sebi u Kur'anu, Allah nam govori o svojoj svemoći, o svojoj veličini, kroz svoja stvaranja, pa na takav način upoznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne možemo mi od sebe govoriti o tome. Tako isto o vjeri islamu ne možemo govoriti osim kroz dokaze. Jer je uzvišeni Allah objavljivao islam i zapečatio objavu islama. Danas sam vam usavršio vašu vjeru, islam. Danas sam usavršio vašu vjeru islamu, potpunio svoju blagodat prema vama time i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Dakle, uzvišeni Allah je govorio o islamu, objavljivao e, vjerske propise iz, dakle, dini islama i mi se držimo toga. Govorimo o tim vjerskim propisima kroz ono što je uzvišeni Allah objavio. Zato autor svaki puta pocrtava bil edille, bil edille, kroz dokaze ili, ili sa dokazima. Pa, dakle, Druga najbitnija stvar za tebe, nakon što se upoznaš sa svojim gospodarama, Allahom subhanahu ta'ala jeste da se upoznaš sa svojom vjerom, dini islamom, kroz dokaze. Pa kaže autor šta je to islam? Šta znači biti musliman? Šta je to islam? Kako, dakle, da svatimo islam te da se odazovemo i budemo sljedbenici, pripadnici te vjere islama? Pa kaže... Wohuve elIistilamu llahhi bit tevhid, v in qjadu lehu bit pa vbero et tumine šrki v elihi. Islam je predavanje prepuštanje Allahu subhanahuve Teala iskazujući njegovu jednoču. da se predamo prepustimo Allahu Subhanualala iskazujući njegovu jednoču, potvrđujući njegovu jednoču, da je on jedan jedini istinski bog dostan obožavanja. Da se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala, predamo se njemu, prepustimo se njemu, zašto samo njemu? Zato što je jedino on istinski bog, dostojan predavanja, prepuštanja. Da to predavanje, prepuštanje Allahu subhanahu wa ta'ala bude isponiznosti, skrušenosti pred njim i da to bude sa ljubavlju. Da to bude sa maksimalnom ljubavlju, s potpunom ljubavlju koliko insan to može i također s potpunom e, poniznošću pred Allahom subhanom utala, straho poštovanjem. Šta znači biti musliman? Musliman znači jeste dakle onaj ko se predao, prepustio svome gospodaru zato što svjedoči da je on jedan istinski bog, jedan jedin istinski bog dostojan toga. Dostojan da se njemu, Dakle iskazuje poniznost, strahovo poštovanje pred njim, pokornost, govoreći, iskazujući, potvrđujući samo njegovu, njegovu, dakle jednoću njemu, jednom jedinom. Kao što uzvišenom Allahu dželle vala potvrđujemo da je on jedan jedini istinski gospodar, onaj koji sve stvara, sve stvoreno održava, svim stvorenim vlada i upravlja, sve stvoreno opskrbljuje, tako isto Allahu dželle vala potvrđujemo da je on Jedan, jedini, istinski Bog dostane do obožavanja. Zatim je autor spomenuo još dva pokazatelja vjere, dini, islama. Ta dva pokazatelja neminovno proizilaze iz ovoga prvog. Iz ovog predavanja, prepuštanja Allahu. Pa je spomenuo rekaoši وَلْإِنْقِيَادُ لَهُ بِطَاهُ povinovanje Allahu pokornošću njemu. Da se Šta znači Islam? Islam jeste da se prepustiš, predaš Allahu džel lavala svjedočeći iskazujući njemu jednoću, njemu jednom jedinom, zatim da se povinuješ njegovim naredbama. Normalno. Normalno. I ovdje dakle vidimo veliki problem kod ogromne većine muslimana, koji kažu za sebe da su muslimani, a nisu se povinovali Allahovim naredbama. Onaj koji tvrdi za sebe da je musliman, onaj koji tvrdi za sebe da je predan Allahu, da se prepustio Allahu, da Allahu svedoči jednoću da je on jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja, onda dakle treba da se povinuje Allahovim naredbama wal inqiyadu lahu bitaa. Povinovanje odnosno odazivanje Allahu dželle ve pokornošću. Dakle s onim što je on nam naredio, da to činimo. I onim što nam je on zabranio, da se toga ostavimo. To znači biti musliman. Uolj baro etu mine širki i dakle odricanja od mnogoboštva. Da se odreknemo od mnogoboštva. Dakle, ovo također proizilazi iz prvog. Ako tvrdiš da je Allah jedan jedini istinski bog dostane obožavanja, kako onda se može priznavati da još neko drugi mimo Allaha zaslužuje da mu se uputi nešto od ibadeta? Mako on bio! Ne može. Ako tvrdimo da je Allah jedan jedini istinski Bog, dostajno obožavanja to neminovno od nas straži i iziskuje da se odreknemo svih drugih božanstava. Sva druga božanstva su lažna, ništavna i njih se odričimo. Ma o riječ, da li to, dakle, bili kipovi, da li to bili e, pobožnjaci, da li to bili vladari, dakle, sve su to lažna božanstva. Jedino istinsko božanstvo, jedini istinski bog dostajeno obožavanja jeste uzvišeni Allah dželavala. Pa onaj koji tvrdi da je musliman, on se, dakle, predaje uzvišenom Allahu, svjedočeći jednoću samo njemu, da je on jedini istinski bog dostajeno obožavanja, odaziva se pokornošću njemu, čini sve ono što mu je naredio koliko može, ostavlja se svega onoga što mu je on uzvišeni Allah zabranio i odriče se lažnih božanstava i njihovih njihovih sljedbenika. Nakon toga autor kaže i dakle islam vjera Islam ima tri stepena. Ima tri stepena. Stepen sa kojim se ulazi u islam, zatim, dakle, stepen koji se također drugi mora neminovno imati pri sebi i treći stepen koji je lijepo, pohvalno imati imati pri sebi. A to je, dakle, poznato kako i autori kaže el islam, vol iman, vol ihsan. Ta tri stepena jesu islam, iman i ihsan. Islam, dakle, sa kojim se ulazi i postaje sljedbenik vjera jedini islama, dakle na Dunjalku poprima propise muslimana i prema njemu se obhodi odnosi kao prema muslimanu. Zatim iman koji je neophodan da bi se spasio sutra na drugome svijetu Dakle islam imaš sa sobom neobhodan ti je i iman da bi se spasio od sutra na drugome svijetu, a zatim ihsan sa time upotpunjuješ svoju svoju vjeru je li islami i također svoj svoj iman. I kaže autor wa kullu martabatin laha Svaki od ovih stepena ima svoje temede. Inama i nama je to poznato, to se uči od Malena, dakle da Islam ima svoje temelje, da iman ima svoje temelje i također ihsan ima svoje svoje temelje. Dakle, naša vjera din i Islam sastoji se iz tri stepena. Prvi, dakle stepen sa kojim se postaje sledbenik Islama, musliman, zatim drugi neophodni koji ti je potreban neophodan na drugome svijetu da bi se spasio od kazne, zatim treći je li sa kojim postižeš posebne درجه na drugome svijetu kod Allaha subhanahu wa taala. Zašto ovo kažem? Zato što je to neobhodno. Dakle, čovjek kada ima pri sebi temelje islama. Temelje islama. A kako će autor spomenti, a nama je to i poznato, temelje islama jesu svjedočenje da je Allah jedini istinski Bog, dostojno obožavanje je Muhammed Allahu poslanik, zatim obavljanje namaza, izdvajanje zekata, hodočašćenje kabe i post mjeseca Ramazana. Ukoliko to osoba ima pri sebi na Dunjaluku, dakle vidimo ovo su uglavnom ti tjelesni ibadeti pored šehadeta, on postaje musliman. Međutim, ne mora značiti da se time tim ibadetima spasio džahannemske kazde na drugome svijetu, jer nam je poznato, Za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu selam bilo je ljudi koji se nazivaju licemjeri, koji su licemjeri, koji su se pretvarali, a koji su klanjali. Koji su obavljali hađ, koji su možda i postili. Dakle, licemjeri. Ali uzvišeni Allah kaže za lice mjere innel munafiqine fidderkil esfali minennar walen teđide lehum nasira. Zasigurno će lice mjeri biti u najdubljim slojima vatre, džehennama, i ti im nećeš naći pomagača. Zašto? Odkuda sada to? Kada su klanjali za Allahovim poslanikom, ali hiszal sallam nisu imali iman. Nisu imali iman. Nisu vjerovali u Allah. Niti poslanika već se time ismijavali s njim. Nastojali su da zadobiju samo propise muslimana, da bi bili u njihovoj blizini, da bi ih zloupotrebljavali, odnosno da bi ih iskoristavali za svoje potrebe. Danas, za sigurno, takvih ljudi ima mnogo. Zato uzvićan Allah, kada govori o vjernicima i nevjernicima, ne govori mnogo, ali u licemjerima mnogo govori. Na početku sure El Beqara, il tako, nalazimo četiri ajeta o vjernicima, zatim dva ajeta o nevjernicima, zatim trinaest ajeta o licemjerima. mjerima. Trinaest ajeta o licemjerima. Zatim sura Tauva, puna govora o licemjerima. Čak u, u 28. džuzu, pred kraj Kur'ana, cijela sura nazvana je licemjeri El Munafiqun. Uzvišen je. Allah mnogo govori o njima. Preko 60-65 osobina kroz Kur'an i sunnet Možemo naći osobina licemjera. Kur'ani su ne da ispomnje zašto toliko? Zato što su to najopasniji ljudi. I zašto ih čeka najdublji sloj jehanna upravo zbog toga što su se pretvarali Dakle, imali su u svojoj spoljašnjosti nešto od osobina muslimana, do čim, dakle, u svojoj unutrašnjosti nisu bili e, vjernici, nisu bili predani Allahu Subhanahu Wa ta Ta'ala. Zato vjernik mora da preda i svoju spoljašnjost i svoju unutrašnjost Allahu Subhanahu Wa ta Ta'ala. Pa zato, dakle, neophodani iman, to što klanjaš, to što osoba klanja, to što izdvaja zekat možda, budjeljuje sadako i slično, to nije garant da će se sutra spasti džahnama. Mora da vjeruje u Allaha na ispravan način, mora da vjeruje u Meleke, mora da vjeruje u poslanike, mora da vjeruje u Allahove knjige, mora da vjeruje u sudnji dan, mora da vjeruje u Allahu odredbu, mora da kod sebe ima tebelje imana. Zato autor ovdje dakle govori o stepenima Islama, stepenima koje muslimani moraju imati kod sebe. A to je dakle prvi stepen sa kojim se postaje musliman. To je islam. Zatim neobhodni obavezni također stepen iman. Da neko ne misli, ja ću se zadovoljiti samo islamom, ovim prvim stepenom je gotovo. Ne, mora kod sebe da ima i iman. Zatim ihsan, dakle ono što je poželjno, ono što je lijepo, ono što se preporučuje i blagoli se onome koji ima taj jeli, stepen kod sebe. Ako Bog da doće, doće govor o tome. Dakle, autor kaže svaki od ovih stepena Islam, iman, ihsan ima svoje temelje. Pa kaže fe arkanul islam khams. 5. Dakle pet je temelja islama. To je ono što dakle mi od malena učimo u mektebima, iman, islamski šarti, islamski šarti. Pet je temelja islama. Pa kaže shahadatu an la ilaha illallah wa salati wa ita'u zakati wa savm ramadan, usum ramadan wa hacul haram. Dakle svjedočenje da nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Allaha i svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik i obavljanje namaza, izdavanje zekata, post ramazana i hodočašće beytullahi al haram, odnosno dakle Allahove kuće Kaabe Jeli, u Meki. Autor, nakon što je spomenuo ove temelje, posle se vratio, pa je za svaki temelj spomenuo dokaz. Zašto dokaz? Zato što je rekao da moraš spoznati svoju vjeru kroz dokaze. Moraš poznati svoju vjeru kroz dokaze. Šta su dokazi? Kur'an i sunnet. Allahov govor, govor poslanika Muhammeda alihi salatu osallam, na tome je utemeljena naša vjera pa se vraća pa kaže dokaz fedelilu shahadeti qavluhu ta'ala dokaz za svjedočenje Allah jedini istinski Bog dostan obožavanje jesu riječi Allaha Jalla šeheida Allahu anahu la ilaha illa hu wal melaike tu va ulu l'ilmi qaiman bil qist la ilaha illa hu wal azizul hakim i sura Ali Imran sam na isti ayet riječi u kojima Allah kaže Allah svjedoči Da ne, da ne ima istinskog Boga mimo njega. Šta je šehadet, svjedočenje? Svjedočenje da ne ima istinskog Boga mimo Allaha. Gdje ti je dokaz za to? 18. ajet sura Al-Imran, u kojem Allah kaže Allah svjedoči da ne ima istinskog Boga mimo njega. Kud ćeš većeg svjedoka za ovo veličanstveno pitanje? Kud ćeš boljeg dokaza od ovih Allahovih dželovala riječi? Allah svjedoči da ne ima istinskog Boga mimo njega. Zatim kaže wal malaika wa ulul ilm i učeni i meleki i učeni svedoče isto to. I meleki najbolja stvorenja na nebesima i učeni najbolja stvorenja na zemlji svedoče da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qist ida Allah jalla wa ala postupa pravedno la ilaha illa I zasigurno nema istinskog Boga. Mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala el aziz el hakim, silnog i mudroga. Kaže značenje. Šta znači svjedočiti da nema istinskog Boga mimo Allaha? Kaže autor o ma'anaha. A značenje tog svjedočenja. Kada kažeš ja svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha, kaže la ma bude bi haqin illa Allah. Dakle, kada kažeš la ilaha illa Allah, Šta to znači? Kaže la ma'bude bi haqin illa Allah. Nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha. Kada kažeš la ilaha illa Allah, o tome sam govorio, najčešće se ove riječi la ilaha illa Allah prevode nema Boga osim Allaha. Značenje ovih riječi jeste nema istinskog Boga. Ma'bude jeste onaj koji se obožava, međutim bi haq, onaj koji se spravom obožava. Nema Boga koji se spravom obožava. Dakle, koji zaslužuje da se obožava ila Allah, osim Allaha. To znači riječ ila ilaha ila Allah. Šta znači svjedočiti? Svjedočiti da nema Boga mimo Allaha znači posvjedočiti da Allah je jedini dostan da se obožava. Allah jedini se spravom obožava. Kako uzvišeni Allah na Mnogi mjestima u Koranu, kada govori o ovome i poziva obožavanje sebe, spominje svoje gospodarstvo, spominje da je on jedini gospodar, da jedini on stvara, da jedini on svim stvorenim vlada. Pa kao što on jedini stvara, jedini svime vlada, jedini sve uređuje i održava, jedini sve obskrbljuje, tako isto on jedini i ima pravo da se da se obožava. Pa kaže, la ilaha, ilaha nafijen jami'an ma ju'bedu min duni la ila Allah musbiten el ibadete lillahi vahdehu la sharike lehu fi ibadetihi kama ennehu la sharike lehu fi mulkihi. Pa dakle ove riječi la ilaha nima negiramo sva božanstva, kako kaže autor. Riječima la ilaha nema božanstva, dakle negiramo postojanje božanstva illa Allah. osim dakle Allaha negiramo postojanje istinskog Boga, ne postoji istinski Bog osim, osim Allah. Dakle, ta, time e, potvrđujemo uzvišenom Allahu ibadet. Dakle, da jedino njemu pripada ibadet, jer on nema sudruga u ibadetu, kao što nema sudruga u vlasti. Kao što nema sudruga u vlasti. Također kaže pojašnjenje ovih riječi tafsiruha alladhi yuwaddihuha dakle tefsir, pojašnjenje ovih riječi koji detaljnije još pojašnjava jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure jeli poduži uh, u podrži ajeti broj ajeta u kojima kaže navodi govor Ibrahima alayhi salam wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa'innahu se jehdin fejaalaha kelimetem baqijetem fi aqibihi la allahum, la allohum Dakle, i kada Ibrahim reče svome ocu i svome narodu, doista se ja odričim, ja sam daleko od onih koje vi obožavate, illa l'ledi fatarani osim onoga koji me je stvorio. On će me zasigurno napravi put u putiti, pa je te riječi Ibrahim ostavio o naslijeđe svojim potomcima ne bili dakle se vratili toj istini ne bili dakle bili istinski istinski vjernici pa dakle ove riječi Ibrahima ja sam innani bara'u um mimma ta'budun illa allazi fatarani ja se odričem ja sam daleko od onih koje vi obožavate osim onoga koji me je stvorio osim onoga koji me je stvorio dakle njega obožavam a odbacujem sva ona božanstva koja vi o ljudi je li obožavate mimo mimo Allaha subhanahu wa taala i vidimo i ovdje da kaže Ibrahim alaihissalam osi monoga koji me je stvorio pa dokaz da Allah subhanahu wa taala jedini se pravo obožava jeste i taj što jedini Allah jalla stvara Jedini uzvišeni Allah on stvara. Pa zbog toga jedini on i zaslužuje da se da se obožava. Također spomnje riječi sure Ali Imran, autor pa kaže: "Kul ja ehlil kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina na wa baina kum alla na'buda illa Allah wa la nusriku bihi shay'a." Şey ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانت ولوا فقولوا اشهدوا بان مسلم ها رци او محمد رци sledbenicima knjige ovi sledbenici knjige dođite da se okupimo oko jedne riječi e, između nas i vas dakle jedne riječi koja se odnosi i na nas i na vas koje su potrebni i mi i vi pa kaže alla nabuda illa allah da na obožavamo nikoga drugog osim Allaha koji nema sudruga da njemu nikoma nikoga ne smatramo ravnim i da jedni druge ne uzimamo bogovima božanstvima mimo Allaha subhanahu wa taala ako se oni okrenu od toga ako se ne u tvome pozivu onda reci ishadu bi anna muslimun vi posvjedočite da smo da smo mi muslimani dakle autor nakon što je spomenu značenje šehadeta, pojasnio je kroz ove kuranske ajete u kojima spominje govor Ibrahima alihi salam da se ono odriče svoga naroda i njihovih božanstava. Božanstava koje su obožavali njegovi su su sunjarodnaci. Dakle, njegov narod, njegov otac i njegov narod obožavali su kipove mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa se ono odriče njih a prihvata jedino Allaha جلوال. zašto? Zato što se jedini Allah s pravom obožava On je jedini istinski Bog dostajna obožavanja a sve drugo su lažna božanstva također ovaj ajati sura Ali Imran Allah naređuje poslaniku Muhammedu alihi salatu waslam da pozove sljedbenike knjige da se sljedbenici knjige i muslimani okupe oko jedne riječi a koja je to riječ? Obožavanje Allaha jednog jedinog i negiranje svih drugih lažnosti lažnih božanstava. Odbacivanje lažnih božanstava makar to bili ljudi što se najčešće čini da jedni dakle obožavaju, obožavaju druge. Pa ko ne prihvati, on nije musliman, ako prihvati, dakle on je on je musliman. Zatim autor kaže u daliru shahadeti anna Muhammeden rasulullah. Dokaz za svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik. Dokaz za svjedočenje da je Muhammedu Allahov poslanik iz Kur'ana je su uzvišenog Allaha iz sure Tauba: "Laqad ja'akum rasulun min enfusikum azizun 'alejhi ma'nitum harisun 'aleikum bil mu'minina raufur rahim." Zasigurno vam je došao poslanik od vas, jedan od vas. O ljudi, došao vam je poslanik jedan od vas. Teško pada to što nailazite na te gobe, na nedaće. Harisu na likum, on se žrtvoje za vas. Ne bili ste ostvarili korist, ne bili ste postigli korist, ne bili vam bilo dobro i on je prema vjernicima posebno blag posebno blag i milostiv. Dakle, nalazimo u Kur'an i Kerimu govor poslaniku Muhammedu alihi salacom, čime se dakle potvrđuje njegovo njegovo poslanstvo. Kada budeš upitan... Dobro, odakle? Gdje ti je dokaz da je Muhammed Allahov poslanik? Možeš da spomeneš ovaj 128. ayet sure Tauba. Šta znači svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik nakon što imaš dokaz da je on poslanik? Šta znači da posvjedočiš da je Muhammed Allahov poslanik? Kaže: autor, an la ilaha illa Allah, anna Muhammeden rasulullah." Značenje svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik, taatu fi emr wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma anhu nahaa wa zajar wa alla yu'badu Allah yu'badu Allah illa bima shar'a dakle značenje svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik jeste da se pokoravaš onome što je on poslanik naredio alihis salatu vesselam da vjeruješ u sve ono što je on o čemu je on govorio o čemu je on nas obavijestio da se ostaviš onoga sve što je on zabranio i ukorio i da ne obožavaš Allaha osim kako ga je on osim kako ga je on obožavao. Dakle značenje svjedočinja da je Muhammed Allahov poslanik. Ako hoćeš da preispitaš svoje svjedočenje. Jeli tvoje svjedočenje, tvoja tvrdnja, tvoje vjerovanje da je Muhammed Allahov poslanik jesu li ispravni? Jeli tvoje svjedočenje, tvoje riječi kada kažeš Muhammed je Allahov poslanik? Ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Trebaš imati ova četiri pokazatelja kod sebe. Kroz ova četiri pokazatelja možeš provjeriti ta tvoja tvrdnja, to tvoje svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik, jesu li ispravne. Jeli tvoja tvrdnja tačna? jeli li tvoja tvrdnja istinita? Tvoje svjedočenje jeli ispravno? Pokazatelji da je tvoje svjedočenje ispravno, jesu ova četiri. Da se pokoravaš svemu onome što je naredio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallame, koliko si doista mogućnosti. Da vjeruješ u sve ono o čemu je on obavijestio, o čemu je on govorio. Što se potvrdi vjerodostojno, da vjeruješ u sve to. Da ostaviš se svega onoga što je on ma neha anhu vazeđar. Ono što je on zabranio je ukorio. I da ne obožavaš Allaha osim kako ga je on obožavao. A ne izmišljaš od sebe vjeru. Kako tvoja tvrdnja da je Muhammed poslan od Allaha, da je Muhammed sallallahu alaihi veuselam Allahu poslanik, a ti od sebe izmišljaš vjeru. Ovo ću uzeti, ovo ću ostaviti. Ovo ide ovako, ono ide onako. To su strasti, to nije više vjera ti kada vjeru prilagođavaš sebi, svojim prohtjevima, strastima, svojim željama, to više nije vjera. Vjera je, zašto je Allah rekao, وَرَدِيطُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ. I zadovoljan sam zašto je došlo, وَرَدِيطُ لَكُمْ الْإِسْلَامِ دِينَ Zašto je došao ovdje određeni član L? Poznati islam, zadovoljan sam, zadovoljan sam vama da vam ovaj poznati islam bude vjera. Poznati islam koji o kojem govori prije toga koji sam vam upotpunio el jeume kemeltu lekum dinekum danas sam vam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat wa atemtu alekum ni'meti svoju blagodat prema vama upotpunio također to je moja najveća blagodat kao da nam Allah kaže najveća blagodat prema vama jeste što sam vam vjeru savršio Što sam vjeru dostavio u cijelosti, pojasnio kako ćete teme obožavati, kako ćete se obhoditi prema svima, šta treba da radite u svome životu, sve vam je do u detalje pojašnjeno. To je moja najveća blagodat prema vama. Kao da nam Allah kaže. Nakon toga što kaže, lekum i zadovoljan sam vama da vam ovaj poznati islam bude vjera. Zato je islam onaj islam koji je objavljen poslaniku Muhammedu, a nije islam onaj kada ti uzmeš ovo od islama, drugo odbaciš. Zar ćemo u jedan dio vjerovati, a u drugi dio ne? Jedan, drugo prihva, jedan dio prihvatati, a drugi odbacivati? To nije put muslimana. To nije put muslimana. To je put prethodnih naroda nevjernika. To nije put muslimana. Zato dakle, Ako hoćeš da provjeriš svoju tvrdnju, da je Muhammed Allaho poslanik svoje svjedočenje, svjedočiš da je Muhammed Allaho poslanik, ispitaj se na ova četiri temelja. Da li vjeruješ u sve ono o čemu je govorio poslanik Muhammed Aleyhi Salacom? Kada čitaš hadise, kada čuješ Hadisi i kaže se Buharija, Muslim ili neko drugi, ali hadis je vjerodosten, da kažeš Semijana Amatana, čuli smo i pokorili smo se, gotovo je. Prihvatam. Je li poslanik rekao, jeste, gotovo? Ne, pa možda to nije tako, pa treba, pa vidjet, pa ne odgovara za ovo vrijeme, pa možda je to vrijedilo samo za on... Je rekao poslanik Ali Hissalup, jeste, završeno? Da radiš koliko si doista u mogućnosti sve ono što je poslanik Ali Hissalocom naredio. Da se ostaviš svega onoga što je on zabranio. I da obožavaš Allaha kako ga je on obožavao. Da klanjaš namaz kako je on klanjao. Da postiš kako je on postio. Da obavljaš hađ kako je on obavljao hađ. Da izdvajaš zekat onako kako je on propisao da se izvaja zekat. Da se obhodiš prema roditeljima kako je on naredio da se obhodi prema roditeljima. Da učiš Kur'an kako je on učio Kur'an. Svaki ibadet. Da ti on bude uzor u svemu. To je, to je... Dakle, na takav način se ponaša istinski muslima. Na takav način osoba može da kaže jeste moje svjedočenje la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah je iskreno istinito. Na takav način. Na takav način. Mi treba dobro da razmišljamo o jednoj činjenici. Ako mi mislimo da riječ je la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah ne povlače za sobom ništa. Da je to samo reći Ako neko posumnja ili sebi dozvoli da govori, no, a takvih je danas ponajviše, pa kaže pusti to što taj priča, nije to tako. Pusti, to je pretjerivanje. Ha, ako mislimo da samo je dovoljno da se kaže la ilaha allah muhammedun rasulullah, neka nam ti znalci pojasne zašto mnogobošci nisu htjeli da kažu ove dvije rečenice. Ako je samo reči. ako te dvije rečenice ne traže od nas, ne povlače za sobom, dakle od onoga koji ih izgovori, određene radnje, određene postupke. Ako riječi ja svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, da je to dovoljno i da nalaktiš nogu preko noge i živi život kako ti hođeš po svojim prohtima i, i, i strastima, će i Ako to znači samo to, tako? Neka nam pojasne zašto mnogobožci nisu htjeli da kažu ove dvije rečenice. Već su ratovali sa poslanikom Alehisalom zbog njih. Nije cilj samo izgovoriti. Treba ih iskreno izgovoriti. A njihovo iskreno izgovaranje, ta iskrenost za sobom povlači određene pokazatelje, određena djela. A to je dakle sve ovo što sam, što sam spomenuo. Nakon toga autor kaže u odelilu salati, u zekati, u tefsiru tevhidi, qavluhu ta'ala, dokaz za namaz zekat. Da su namazi i zekat propisani u Islamu. Da Islam se temelji na namazu i na zekatu. Da su to njegovi temelji. Ya suriyati Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimi as-salata wa yatu zakata wa dhalika dinu al-qayyimah Ya suriyati subhanahu wa ta'ala an yin bilo narejeno osim da Allaha obožavaju iskreno i ispovjedaju vjeru kao pravi vjernici kao pravi vjernici muwahhidi wa yuqimi i da obavljaju namaz, i da izdvajaju zekat, a to je prava vjera ili po drugom tumačenju, a to su propisi prave vjere. Pa se spominje, dakle, obožavanje Allaha jednog jedinog, o tome bilo govora, zatim se jasno spominje namaz i zekat. A nije im bilo naređeno kome? I prijašnjim narodima, svima, Od početka, od Adem a.s. do Muhammeda sallallahu a.s. Svi, svi poslanici su dolazili sa ovim propisima. Sa obožavanjem Allaha jednog jedinog, obavljanjem namaza i izdvajanjem zekata. Svi su dolazili. Zbog toga su namaz i zekat temelji Islama. Islam, kako smo čuli na početku, jeste predanost Allahu, Čime da se ti predaš, prepustiš Allahu, čime da postaneš musliman, sa obavljanjem namaza i izdvajanjem zekata nakon svjedočenja. Dakle, moraš imati namaz, moraš imati zekat. To su morali imati svi, od prvoga čovjeka. Svima njima se naređivalo da obavljaju namaz i izdvajaju zekat. Zbog toga je to učinjeno temeljom, zato što je naređivano svim prethodnjima. Također kaže u Odeliru Sijam. A dokaz za post. Post je, dakle, es-sijam. Jesu riječi Allah subhanahu wa ta'ala Jajuha l-ledhina amenu kutiba alaikum usijam kema kutiba ala l-ledhina min kablikum lalekum tetequn. O vjernici propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas. Ha, i onima prije nas je bio propisan post. Pa je i nama svima se propisivao post. Zato je post temelj Islama. Svi ljudi imali su u obavezu da poste. Kako ti da budeš musliman da ne postiš? Kada je Allah to narađivao svim ljudima, svim generacijama prije nas, prije umeta Muhammed Alihi s.a.v., svi poslanici su dolazili s postom. I sada da dođe musliman i javno, kaže za sve musliman, javno mrsi jede u Ramazanu. Prkosi Allahu kaže musliman, ja imam čisto srce. Dokaz tvoje čistine srca jesu dijela. Gdje namaz? Gdje zekat na metak? Gdje post u mjesecu Ramazanu? Sustezanje od i pića. Naprotiv, ismijavaju se pojedini koji nose muslimanska imena, funkcioneri, Večeraju prije na Saha 2 i onda opet dođu na iftar da pokažu koliki su oni muslimani. Bojati se za sve takve da se ne odnose riječi Innal nar. Doista će licemjeri biti u najdubljim slojima džahennama. Kaže dokaz za post gdje su riječi o vjernici. Propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni ili da biste se sačuvali djehannama, djehannamske kazne. Dakle, ovo su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u kojima se jasno uviđa propisanost posta nama, da smo dužni da postimo. Iz za riječi, kao što je bio propisan i onima prije vas, zaključujemo da svim prethodnim nardima je bio propisivan post i na osnovu toga se zaključuje da je postiti post Dakle, da je posliti mjesec Ramazan temel Islama. Temel Islama. I kaže, وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ U suri Ali Imran 97 ayet Allah kaže, a ljudima je obaveza da hodočaste Kabu. Onima koji su u mogućnosti, koji nađu puta mogućnosti da obave hađ, dakle da hodočaste Kabu. Nakon toga kaže وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنِيُّنْ عَنِيُّنْ <الْعَالَمِن> A onaj koji bude nevjernik, a onaj koji uznevjeruje, pa doista je Allah neovisan o svim svjetovima, Što kaže Allah? Na početku ajta kaže walillahi عَلَى النَّاسِ Radi Allaha svim ljudima je obaveza da hodoča ste Kaže عَلَى النَّاسِ, النَّاس. Ovdje određeni član L ima značenje iz tijekraka sve obuhvatnosti. Dakle svim ljudima je obaveza da radi Allaha hodoća s tekabu. Dakle da hodća s tekabu, zatim Allah izuzima pa kaže meniste ta ili hi se bila ko bude imao mogućnosti za to. Ljudi su svi obavezni, ukoliko imaju mogućnosti radi Allaha da hodoća s A nakon toga u drugom dijelu ajta kaže o Ako ko uznevjeruje, pa se dakle iz ovih riječi jasno zaključuje obaveznost obavljanja hađa. Jer nakon govora o obaveznosti hađa, Allah kaže A ona onaj koji uznevjeruje, neka zna da je Allah neovisan u svim stvorenjima, ne dakle o njemu, samom, koji neće da izdvoji imetak i da uloži svoje tijelo Da obožava svoga gospodara hudu časteći kavu. Neće. Ne vjeruje u to. Neka zna da Allah nije ovisan o njemu. Naprotiv, Allah nije ovisan ni o kome. O svim stvorenjima koja je stvorio. Allah ne ovisi. Sva stvorenja ovise o njemu. Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Staćemo ako Bog da ovdje. Pa ćemo uz Allahu dozvolu naredne sedmice nastaviti dalje. Autor, dakle, dalje kaže El Mrtebetu Esanije, dakle, drugi stepen Islama jeste iman, pa dakle, o njemu govori, jeli, prvo ukratko, nabrajajući temelje imana, a zatim, jeli, spominje dokaze, dokaze za sve to. Molim uzvišenog Allaha da nas učini njegovim iskrenim robojima, istinskim vjernicima u njega i njegovog poslanika, istinskim sljedbenicima njegova poslanika, Mohameda, alaihissalatu wasalam, i istinskim sljedbenicima i praktikantima, istinskim iskrenim praktikantima, praktikantima, praktičarima vjere dini dini Islama, onima koji će učiti svoju vjeru kako treba, kroz Kur'an, Allaho je riječi, kroz hadis, riječi Allahovog poslanika, alihi salat sam to izučavati, vjerovati u to, biti ubijeđeni, zatim tim propisima obožavati svoga gospodara, Allaha jasno saznanjem, moleći ga da nas počasti gledanjem u njegovo plemenito lice sutra u džennetu pod njegovim, njegovim zadovoljstvom. Allah vas nagradio svakim dobrom na oba svijeta i sačuvao vas svakog zla. Čujemo svaku Bog da sutra ste v sirom sure Al-Muzemmil Alhamdulillahi Rabbil Alimin wa sallahu ala nabina Muhammad wa ala ali